Rahimani Dalam pertemuan yang lalu Kita telah memasuki kitab Siam Dan kita pun telah Mempelajari Beberapa perkara penting Yang berkaitan dengan Siam itu sendiri kita telah mengerti dalam pertemuan yang lalu tentang makna asyiam as dari sisi bahasa yaitu menahan diri menahan diri dari apa saja di dalam bahasa Arab disebut dengan syam atau assau menahan diri dari gerakan menahan diri dari ucapan dan lain sebagainya maka di dalam bahasa Arab ...disebut dengan saum atau siam. Dan kita pun telah mengetahui tentang makna as-siam... ...ditinjau dari sisi pengertian syari'inya. Apabila disebutkan lafad siam atau as-saum... ...di dalam syariat ini... ...baik di dalam Al-Quran... ...ataupun di dalam sunnah Rasulullah SAW maka yang dimaksud dengannya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan saum ma'aniyah yang diiringi dengan niat niat siam. ibadatan lillahi subhanahu wa ta'ala min thulu'il fajr ila ghurubish shams dari terbitnya fajar yaitu fajar shadiq fajar yang kedua bertanda masuknya waktu subuh hingga terbenamnya matahari yang merupakan pertanda masuknya waktu maghrib. Kemudian kita juga mempelajari tentang fungsi dari asyam dalam kehidupan ini, di mana dalam ibadah siam mengandung tiga jenis kesabaran baik itu kesabaran ala taatillah kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun as-sabr an ma'asillah sabaran dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun as-sabr Bersabar atas segala apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwanifiddin, a'azakumullah Dalam pertemuan ini Kita akan melanjutkan Untuk mempelajari lebih dalam Beberapa perkara Yang terkait dengan siam tersebut tentang hikmahnya dan yang semisal dengan itu. As al Asyik Al-Bassam Rahimahullah Ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Taishirul Alam Tentang beberapa hikmah ataupun rahasia dari ibadah As-Sawm atau As-Siyam. maka beliau menyebutkan bahwasanya di antara hikmah yang mulia dari siam tersebut adalah ibadatullah wal khudu' lahu siam merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan suatu bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyakun saimu muqbilan 'ala Allah taala khadi'an bayna yadayhi حينما yunqiru sultana shahwah. Agar supaya seorang yang melakukan siam tersebut benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala Tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mengingkari kekuatan syahwat yang ada pada dirinya. Kita lihat bahawa seorang yang sedang melakukan ibadah siam. Maka tentunya sejak terbitnya fajar, sadiq. Hingga terbenamnya matahari. Dia berada dalam suatu keadaan yang tidak lazimnya dialami dalam kesehariannya. Dalam hari-harinya, diisi dengan berbagai macam bentuk kegiatan, diantaranya adalah makan dan minum, dan lain sebagainya. Namun, ketika seseorang berada dalam kondisi melakukan ibadah siam, maka dia pun menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, dan menahan diri dari perkara-perkara yang lainnya, yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, bagi seorang yang sedang melakukan ibadah siam. Dengan ini terwujud suatu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terwujud suatu petundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terwujud suatu upaya mengekang hawa nafsu. Ketika dihadapkan dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara hikmah. Dari siam tersebut ketika seseorang dalam keadaan menundukkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan makan, minum dan yang semisalnya dari muftiratus siam dari hal-hal yang membatalkan siam itu sendiri maka dia akan merasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dengan itu akan lebih bertambah ketenangan jiwanya untuk semakin yakin kepada rabb kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin rendah hati kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwanya tertempa. Dengan melakukan siam tersebut. Bahawa hakikatnya dia adalah lemah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berhak. Untuk menyombongkan dirinya. Tidak berhak untuk menantang Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Dan juga tidak pantas untuk menyombongkan diri kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada sesama umat manusia. Di antara hikmah yang lainnya adalah bahwasannya di dalam ibadah siam terkhusus siam Ramadan. Terdapat makna persatuan dan kesatuan bagi kaum muslimin. Ketika mereka melakukan ibadah siam. Dalam keadaan bersama-sama. Melakukan ibadah yang sama. Di waktu yang sama. Dan sama-sama berada di atas kesabaran. Menahan diri. Dari makan dan minum. Menahan diri. Dari perkara-perkara lainnya yang dapat membatalkan siam. Sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ketika itu sama kedudukannya. Antara seorang yang kuat di antara kaum Muslimin dengan seorang yang lemah, ketika itu sama kedudukannya antara seorang yang bernasr mulia dengan orang yang biasa saja, sama antara yang kaya dan yang miskin, sama-sama melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama Perutnya tidak terisi oleh makanan ataupun minuman. Sama-sama tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Sehingga dengan demikian, tumbuhlah suatu ikatan di antara kaum muslimin di antara jiwa-jiwa mereka bahawa hakikatnya mereka adalah satu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala hakikatnya mereka adalah satu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dengan adanya siam di bulan suci Ramadan Manakala orang-orang kaya turut melakukan ibadah di bulan suci tersebut. Orang-orang yang kuat fisiknya melakukan ibadah di bulan suci tersebut. Orang-orang yang berkedudukan juga melakukan siam di bulan suci tersebut. Maka... Mereka akan lebih bisa merasakan kondisi orang-orang yang di bawah mereka. Kondisi kalangan lemah. Kondisi kaum fukorok dan ma'sakin Yang terkadang hari-hari mereka jauh dari makanan dan minuman. Hari-hari mereka tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Dikarenakan tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Sehingga kondisi yang seperti ini akan lebih menumbuhkan suatu tenggang rasa Atau saling merasakan dari kalangan orang-orang yang kaya Dari kalangan orang-orang yang kuat Dari kalangan orang-orang yang berkedudukan Untuk lebih mengasihi orang-orang yang tidak punya Untuk lebih memperhatikan kalangan fukurak masakin, dan untuk lebih memudahkan mereka di dalam memberikan bantuan bantuan kepada kalangan lemah, baik itu dalam bentuk harta, ataupun dalam bentuk makanan dan lain sebagainya. Kemudian di antara hikmah yang lainnya, yang disebutkan oleh Asyik Al-Bassam, Bahwasanya siam di bulan suci Ramadan Atau siam secara umum Akan membentuk suatu kepribadian yang mulia Akan melatih seseorang Untuk senantiasa berada di atas kesabaran Untuk melatih seseorang di dalam memikul suatu beban dan kondisi kondisi yang sempit dengan tertanamkan pada dirinya suatu keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala seorang yang terbiasa melakukan siam Maka tumbuh di dalam kepribadiannya suatu kesabaran. Ketika Dalam kesehariannya Tidak didapati Makanan yang bisa dimakan Maka dia pun Lebih mampu untuk bersabar Dibandingkan orang-orang Yang jauh dari ibadah siam. Ketahanan militansi kepribadiannya sangat jauh dibandingkan orang-orang yang terbiasa melakukan siam maka tentunya kondisi yang seperti ini sangat mempengaruhi terhadap militansi suatu umat umat Islam umat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang diharapkan oleh Rasulullah s.a.w. sebagai umat yang mempunyai militansi yang tinggi, yang siap untuk menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi, berbagai macam bentuk keadaan, baik dalam keadaan lapang, ataupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, dalam keadaan mendapatkan karunia harta dari Allah, ataupun dalam keadaan tidak mempunyai harta dan hal ini didapati pada pribadi-pribadi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka ditempa dengan berbagai macam bentuk ujian dan cobaan sejak awal-awal keislaman hingga mereka diboykot. Tidak hanya sebulan dua bulan. Namun beberapa tahun lamanya. Tidak masuk. Jalur ekonomi kepada mereka. Di embargo. Tetap mereka bersabar. Di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah hijrah ke Madinah pun. Hal ini. Dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sampai-sampai suatu malam Rasulullah SAW keluar dari rumah. Tidaklah mengeluarkan beliau dari rumah. Dikarenakan rasa lapar yang sangat. Yang sedang beliau rasakan. Tidak ada sesuatu yang dimakan. Demikian pula bertemu dengan sahabat Abu Bakar. Tidaklah mengeluarkan Abu Bakar dari rumahnya ketika itu melainkan rasa lapar Demikian pula sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Namun mereka semua adalah orang-orang yang bersabar karena memang telah terbiasa untuk melakukan siam untuk melakukan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa dan mengekang hawa nafsunya. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya mendengar akan kedatangan pasukan gabungan gabungan antara pasukan Quraisy dengan sekutu-sekutunya. Yang hendak menyerang kota Madinah. Dan hendak menghancurkan kota Madinah. Serta siapa saja yang ada di dalamnya. Maka hari itu adalah hari-hari kelaparan. Kondisinya adalah kondisi yang susah. Hingga Rasulullah SAW ketika bersama-sama dengan para sahabatnya membuat parit yang luas, parit yang dalam, sebagai benteng pertahanan, dari serangan orang-orang kafir tersebut, Rasulullah SAW perutnya diganjal dengan beberapa batu, karena kondisi ketika itu adalah kondisi yang sulit makanan. Demikian pula para sahabat Rasulullah SAW. Namun itu semua tidak menggoyahkan mereka, untuk istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk hanyut. dalam hawa nafsu. Untuk menyerah. Kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Justru semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Bersabar atas segala apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang lain ketika Allah telah bukakan pintu dunia ini kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memimpin umat ketika itu dunia dikendalikan oleh mereka ketika itu, terkhusus di masa Khalifah Umar ibn Khabbab radhiyallahu anhu, yang ketika itu dua kerajaan besar dunia runtuh. Ketika harta mereka dapatkan, kondisi lapang menyelimuti mereka, justru mereka adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lalai dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu mereka yakini bahawa ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat tersebut harus digunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah golongan di sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah orang-orang yang terbiasa dengan melakukan siam yang dengan itu dan juga dengan sebab-sebab yang lain terbentuk kepribadian-kepribadian mereka menjadi kepribadian yang tangguh yang mempunyai militansi yang tinggi Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan agama Islam dengan perjuangan mereka. Sehingga agama Islam bisa tersebar di muka bumi ini. Dan bisa kita semua penduduk negeri ini menikmati agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad s.a.w. Ilahuna darsuna wa s.a.w. ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa